Отже, поради моєї, послухай, чужинце, І швидше поміч дістанеш від батька мого і додому вернешся. Близько дороги ти, гай, там Афіни побачиш чудовий. З чорних тополь струмочок біжить там у луках зелених. Там же і батька мого ділянка із садом квітучим. Так недалеко від міста, що голос долинути може. Там ти часинку посить, почекай, поки ми аж до міста встигнем доїхать, і в дім до батька мого увійдемо. Скоро ж упевнися ти, що ми вже дістались додому. Йди тоді в місто Феаків і всіх по дорозі розпитуй, де Алкіной проживає, мій батечко великодушний. Дім його легко впізнати». До нього і дитя нерозумне, вкаже дорогу. Ніхто бо у Сфеаківі ще не поставив дому такого собі, як дім Алкіноя, героя нашого. Отже, в подвір'я і в дім, увійшовши до нього, швидко пройди по покоях, щоб зразу вийти до моєї матінки. Там прияскраво палаючим вогнищі злегка стан на колоду оперши. Сидить вона й пряжу сукає, пурпурну. любой дивитись, за нею сидять і служниці. Там же до вогнища того присунуто й батькове крісло. Сидячи в ньому вином, він втішається, наче безсмертний крісло його обійшовши. «Матусі моєї коліна ти обійми і проси» щоб радісний день повороту вкрай свій побачити швидше, хоч ти ще від нього й далеко. Щойно до тебе вона з прихильним поставиться серцем, буде надія тобі побачити рідних, вернувшись в дім, побудований гарно, на милу свою батьківщину. Отже, промовивши так, блискучим бичем навсікає. Хльоснула мулів, і зразу, ріки покидаючи берег, швидко побігли вони і ступотом ніг деботливим. Гнала їх звільна вона, щоб у слід Одіссей і служниці пішки встигали за нею, і батіг оживала уживала обачно. Сонце зайшло вже, коли до священного гаю Афіни разом дістались вони. Одісей там лишився богосвітлий, і розпочав він дочку великого Зевса благати. Вислухай, Зевса, гідодержавця, дитя не здоланне. Зглянься хоч нині на мене, якого раніше не почула, в час, коли в морі я гинув, землі потрясателем гнаний. Дай мені приязнь і ласку знайти у людей фегакійських. Так він молився, його почула палада Афіна, але сама не з'явилась, боялась вона свого дядька, славного, що у кипучому гніві гонив Одіссея, богоподібного, доки в свою не вернувсь він отчизну.